الحمد لله رب العالمين والعاقبة بالمفتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أمام عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث عاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أولا ما تبعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطرعوك لذلك فأعلمهم أن الله اضطرد عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطرعوك لذلك فأعلمهم أن الله اضطرد عليهم صدقة توقض من أغنيائهم وترد على تقرائهم فانهم اقعلوك فاياك وكرايمه امعوالهم واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه Maksudnya dari Ibn Abbas رضي الله عنهم ا bahwa رسول الله صلى الله عليه وسلم tak kala mengutuskan Muaz ke negeri yang anggap Dia bersabda kepadanya Sesungguhnya engkau akan pergi ke sana menemui satu golongan di kalangan ahli kita Yang Yahudi ataupun Nasrani. Maka jadikan yang pertama Ialah engkau mengajak mereka kepada bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah akan menyukur riwayat yang lain bahawa supaya mereka mengesahkan Allah jika mereka mentaatimu dalam perkara itu maka beritahu kepada mereka sesungguhnya Allah telah mewajibkan ke atas mereka lima sembahyang pada tiap-tiap hari dan malam maka jika men mereka mentaatimu dalam perkara itu maka beritahu kepada mereka sesungguhnya Allah telah mewajibkan ke atas mereka sedekah yang zakat yang diambil daripada orang-orang yang kaya di kalangan mereka lalu dibahagikan kepada orang-orang yang berhajat di kalangan mereka maka jika sekiranya mereka mentaati engkau dalam perkara itu jaga-jaga terhadap halter yang mereka sayang takutlah kamu akan doa orang yang kena zalim sesungguhnya tidak ada dinding di antaranya dengan Allah hadis ini menceritakan pengajaran yang banyak yang terkandung di dalamnya Kewajiban agama Islam di antaranya ialah kewajipan berdakwah, menyampaikan Islam kepada orang yang bukan Islam, sehingga perkara ini disebut oleh Rasulullah SAW ketika baginda menghantar Muadh bin Jabal ke negeri Yaman untuk bersama dengan Abu Musa al-Asyari radhiyallahu anhu yang telah dilantik menjadi khabir Nabi Yaman. Mu'ad dihantar Untuk menjadi hakim Menjadi qazi Mengendalikan urusan Kehakiman Dan untuk mengajar umat Islam Berkenaan dengan agama Islam Kerana Rasulullah SAW Mempercayai Ilmu yang ada pada Mu'ad bin Jabal Diakui akan ilmunya Dan alimnya Mu'ad Terus berada di Yaman sehingga zaman send Abu Bakar radhiallahu an sehingga kemudian itu ditukar ke Syam dan wafat di Syam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepasmuan al ke negeri Yaman baginda saw telah menguji dengan beberapa soalan di antaranya wahai mu'an Sekiranya mali kepadamu apa apa masalah Bagaimanakah engkau menghukum Mu'ad menjawab Saya akan hukum dengan kitab Allah yang didengar Al-Quran Rasulullah SAW bertanya lagi Sekiranya tidak ada dalam quran bagaimana Mu'ad menjawab Saya akan hukum dengan sunnah ajaran Rasulullah lalu Rasulullah SAW bertanya lagi sekiranya tidak ada dalam sunnah ajaran aku bagaimana Mu'ah menjawab saya akan beristihah bersungguh mengkaji masalah-masalah yang tiada ada dalam Quran dan Hadis mengkaji dan tidak menyimpang daripada hukum yang adil yang ada dalam Islam lalu Rasulullah SAW menepuk Mu'ad dan bersabda Alhamdulillahillazih wafaq rasul rasul Allah bima yurdhi rasulullah segala puji bagi Allah Tuhan yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah apa yang diridai oleh Rasulullah kemudian disebut hadis yang kita baca ini mengingatkan kewajipan berdakwah tidak cukup bagi kita sahaja menjadi orang Islam dan menegakkan Islam Sesama kita. Kita mestilah mengajak orang lain yang tidak Islam supaya masuk Islam. Supaya menerima Islam. Dan peringatkan di sini, di Yaman. Terdapat golongan manusia yang alim yang ada ilmu, yang tidak boleh dimainkan. Mereka ialah golongan ahli kita di kalangan Yahudi dan Nasrani yang membaca kitab Taurat dan Injil yang tahu berkenaan dengan urang-orang nabi-nabi dan rasul-rasul oleh kerana itu cara mendakwahkan mereka mestilah dengan cara yang bijak berbeza dengan berdakwah kepada orang-orang yang jahil yang tak tahu apa mereka adalah ahli-ahli ilmu orang yang pandai maka dakwah yang ditujukan kepada mereka adalah cara yang teratur Maka di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatur bagaimana cara berdakwah. Yang pertama, mengajak mereka kepada syahadah tauhid. Mengesahkan Allah dalam arti kata yang sebenar tidak ada tuhan yang layak disembah Malaikan Allah sahaja. Tidak boleh menyembah tuhan yang lain daripada Allah. Tidakkah orang, -orang Yahudi dan Nasrani juga menyembah Allah? Jawabnya ya. Tapi dalam asal yang sama mereka memakai hukum-hukum yang direka oleh padri-padri dan ulama-ulama mereka. Mereka meninggal hukum Allah. Oleh Olehkan itu Allah menurunkan ayat bersungguh dengan mereka. Ittakdu ahbarahum warubaanahum arbaban min duniillah wal Masiyah bin Maryam. Mereka mengambil padri-padri mereka pendeta-pendeta mereka dan orang-orang alim mereka menjadi tuhan yang lain daripada Allah dan mereka melantik Isa dan Maryam juga menjadi tuhan. Di mana orang Kristian pula mengatakan mereka tidak menyembah Nabi Isa. Mereka tidak menyembah padri-padri. mereka juga beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dijelaskan bahawa Menyembah Allah bukan sahaja dalam perkara ibadat. Termasuklah mereka-reka ajaran Allah. Mencipta sendiri ajaran yang tidak ada kena mengena dengan ajaran Allah. Lalu dikata itu ajaran Allah. Memang antar kerja padri-padri Yahudi dan Kristian. Pendita-pendita Yahudi dan padri Kristian. Di antar kerja mereka ialah membuat ajaran sendiri dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh sembahyang Nabi Isa Nabi Musa sama saja dengan sembahyang orang Islam. Rukun dan cara-caranya. Tiba-tiba mereka meminda cara sembahyang itu. Seperti yang dilakukan oleh orang Kristian dengan mengadakan violer music untuk sembahyang, menyanyi sembahyang. Untuk menarik mina Al-Quran Tidak lagi semayam Sebagaimana yang diajar oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Di antaranya dia haramkan babi Mereka menghalalkan babi Ini kerja orang Kristian Orang Yahudi masih lagi mengharamkan babi Tetapi mereka meminda hukum riba Riba haram sekiranya sama-sama Yahudi Dan halal kalau riba terhadap bangsa yang lain Inilah meminda hukum Allah dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bercanggah dengan kalimah tauhid mengesahkan Allah bercanggah dengan tiada ilah ilallah tiada ada Tuhan yang sebenar mereka Allah kerana Allah Taala berkata amlahum surah Shar'aulahum min al-Din malam yad dan bila adakah mereka itu mempunyai sekutu sekutu Tuhan-tuhan yang boleh membuat hukum syariat dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah menggubal undang-undang, mereka undang-undang sendiri dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah. Yang dibuat oleh padri-padri, pendeta-pendeta dan ulama-ulama mereka. Mereka memberi kuasa kepada ulama untuk membuat hukum hakam. Memberi kuasa kepada sami-sami untuk meminda hukum Allah. Dikenali hari ini dengan fahaman teokrasi. Teokrasi ialah memberi hak kepada ulama ahli-ahli ugama padri. Membuat hukum dalam perkara yang tak diizinkan oleh Allah. Ahli-ahli ugama dia beri kuasa. Di mana ini bercanggah dengan Islam. Ini kerja syirik. Ada pula demokrasi. Demokrasi barat. Memberi kuasa kepada pemimpin-pemimpin. Mengadakan hukum hakam dan undang-undang Dalam perkara yang sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu SWT Sudah ada hukum dalam Quran Tiba-tiba buat hukum yang lain Ini bercanggah dan membatalkan La ilaha illallah Dua kalimah syahadah Yang diucap oleh seorang Islam Kerana mengadakan sifat kalam Sifat ilmu Sifat mengadakan hukum syariat Yang menjadi milik Allah kepada yang lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala Ini bercanggah dengan akidah tauhid. Dalam hadis ini Nabi SAW berpesan kepada Muaz Ajak gulungan Alkitab itu Supaya mengesahkan Allah Dengan sebenarnya Menolak ketuhanan Nabi Isa Isa adalah adalah Rasul Allah Musa adalah Rasul Allah Di zaman ada orang Yahudi dan ada orang Kristian Setelah mereka mentua hati, Perintahmu dan suruhanmu Mereka mengaku dengan akidah tawheed Mengesahkan Allah Menolak syirik Termasuk syirik memuja padri dan pendeta Selepas itu Suruh mereka sembahyang lima waktu sahaja semalam tahu kepada mereka Yang kedua Semayang lima waktu sahaja semalam selusuh saat lima waktu ini yang kedua jangan beritahu lagi sembahyang tarawih sembahyang duha sembahyang tahajud jangan beritahu lagi jangan beritahu lagi mungkin kena sunat bin orang Melayu dakwah orang Melayu sunat dulu dah mak yang takut ha ini ini satu cara dakwah yang salah yang tak betul ha bersunat di ini khilaf di kalangan ulama syafi'i mengatakan wajib hanafi mengatakan tidak wajib Perkara ini dikemudiankan dulu. Suruh dulu mereka semayang lima waktu. Ahdud dat ariti baca patihah, ikut saja dulu. Ikut saja dulu. Kalau tak tahu baca patihah, ikut orang semayang. Hajar takbir dan ikut semayang bersama orang. Dalam masa yang sama, dia belajar semayang. Ah, jangan nanti habis bandar dulu baru semayang. Itu tidak. Disebut dalam hadis ini, suruh mereka semayang lima waktu. Ikut orang, kalau tak henti ikut dulu. Semai alimu waktu Bersama-sama dengan orang Setelah mereka menfaatimu Dalam perkara semai alimu waktu Beritahu kepada mereka Sekiranya mereka kaya Mereka ada harta Hendaklah diambil Sebahagian daripada harta itu Sebagai kewajipan zakat Di sini menunjukkan Kewajipan zakat Diutamakan selepas semai alimu waktu Kuasa tak disebut Zakat dulu Diwajibkan zakat kepada mereka Supaya mereka menunaikan zakat Diambil daripada harta orang-orang yang kaya Dan beritahu kepada mereka Diberi kepada orang-orang yang takhir Orang-orang yang memerlukan pertolongan Mereka yang berhajat Yang dihuraikan oleh permainan Allah Ta'ala Innama sadaqatu lil-fuqara'i wal-masafin wal-amilin alayha walmuallafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wabnissabil sesungguhnya sedekah yang zakat itu hendaklah dibahagikan kepada orang-orang yang fakir orang-orang yang miskin kepada golongan amilin amil yang mengendalikan urusan zakat kepada muallaf orang yang dijinakkan hati mereka kepada agama Islam kepada hamba yang hendak dimerdekakan. Kepada orang yang berhutang. Hutang yang diizinkan oleh syaraf. Yang dibenarkan. Dan kepada orang yang berjuang perjalan Allah. Dan kepada orang yang putus belanja dalam perjalanan. Ini tujuh. Ini lapan gulungan. Yang merupakan gulungan yang boleh mendirikan. Iaitulah lapan gulungan. Ha, lapan bahagian. Lapan gulungan yang disebut oleh Al-Quran Al-Karim. Mereka yang berhak menerima zakat. Hadis ini menunjukkan bahawa... ...dibenarkan orang yang berada mengeluarkan zakat dengan sendirinya. Tidak semestinya disuruh kepada amir. Kepada pemerintah, kepada kerajaan. Ha? Kerajaan mengendalikan zakat. Dalam masa yang sama orang itu dia boleh bagi sendiri zakat itu. Dan ayat ini... Menjadi perbincangan para ulama Adakah zakat itu Mesti dibahagi 8 bahagian Ataupun boleh, di, boleh diberi Mana-mana bahagian Satu bahagian saja Mengikut pendapat yang kuat Boleh dibahagi mana-mana bahagian Satu bahagian, pakai saja Meskin saja pun tidak mengaku Tetapi kalau diecer Dengan bahagian-bahagian yang banyak Itu lebih abdol Itu lebih baik ah, Lebih baik dan para ulama' juga berbincang adalah, adakah zakat boleh dipindah ke negeri yang lain. Kerana hadis ini menyebut. Beri kepada penduduk-penduduk yaman yang faksih di Amrskim. Orang-orang yang fakir Orang -orang di kalangan mereka. Adakah bermakna zakat tidak boleh dipindah ke negeri yang lain. Ini menjadi perbincangan para ulama'. Di sana ada ulama' mengatakan bahawa boleh dipindah ke negeri yang lain. Sekiranya ada orang yang lebih mustahak Di negeri-negeri yang lain Untuk dia pertolongan Dengan hal zakat Sama ada fakir, miskin, orang yang berjihad Dan seumpamanya Umpamanya hadir hari ini Ada negeri orang Islam yang kebuluran Mereka yang kebuluran diutama dulu beri zakat Daripada mereka yang masih ada lagi makanan Yang banyak Masa banyak berlaku dalam dunia Islam Hari ini itu cara pembahagian zakat Kemudian hadis ini Mengajar supaya jangan berlaku zalim Di antaranya Pegawai yang ditugaskan untuk memungkuk zakat Mengambil harta zakat Yang paling baik Yang disayangi oleh tuan dia Ini tidak semestinya Walaupun Quran mengatakan Lantanalu albirra hatta tunbiku mimma tuhibun kamu tidak akan mencapai kelebihan ha, kelebihan pahala yang sempurna kecuali kamu membelanjakan apa yang paling kamu kasih harta yang terbaik kambing yang paling baik sekali harta yang paling baik sekali ha, emas yang paling bermutu sekali dia beri zakat itu lebih besar pahalanya tak dinafikan, lebih abol tetapi kepada pegawai zakat jangan memaksa orang yang mengeluarkan zakat itu Memilih yang terbaik Dibenarkan seseorang itu Mengambil yang sederhana Yang pertama Mungkin dia sayang yang paling baik sekali Dia beri yang pertengahan Jangan yang kubuh Kalau binatang Beri yang kubuh ha, Itu menghina ha, Itu melemahkan ha, Itu boleh membawa akibat yang tidak baik ha, Jangan beri yang paling buruk Ambil yang pertengahan Yang paling baik Ialah yang pertengahan Orang yang mengambil dekat, jangan ambil yang terbaik. Menyentuh perasaan orang yang ada harta itu. Hendaklah kamu jauh daripada yang terbaik di kalangan itu mereka. Itu persanan Nabi SAW. Dan takuklah kamu wahai Muaz, doa orang yang kena zalim. Kerana doa orang yang kena zalim itu tidak ada dinding di antaranya dengan Allah subhanahu wa taala seorang yang kena zalim, dia berdoa Doanya mesti diterima oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan terima doa. Sama ada Allah Ta'ala hukum selalu di atas dunia. Ataupun Allah Ta'ala simpan. Untuk menghukum orang yang zalim itu. Pada hari kiamat. Itu caranya. Allah Ta'ala mesti. Menunaikan doa yang kena zalim. Itu janji daripada Allah. Oleh karena itu. Kamu kena takut. Ah, ha? Buat zalim kepada orang. Dan doa yang kena zalim tidak ada dinding di antaranya dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis ini mengajar bahawa kita berda'wah bukan Islam, hendaklah secara tadarud secara berperingkat-peringkat jangan secara skadigus berperingkat-peringkat mula-mula ajak dia masuk Islam dulu jangan beritahu lagi apa dia kewajipan yang ada dalam Islam ajak dia kepada agama Islam Terang kepada dia moleknya dan baiknya agama Islam. Bagusnya agama Islam. Sehingga dia terima dengan hati yang rela. Baiknya agama Islam ini. Setelah dia terima Islam, barulah diterangkan secara terperinci. Bermula daripada semayah. Dan sehinggalah ibadat-ibadat yang lain. Satu perkara lagi, barangkali yang tidak dihorek di dalam kitab-kitab yang kita belajar kitab Jawi. Ialah berkenaan dengan bahagian mu'allab. Zaka' bahagian mu'allab. Bahagian mu'allab, Mu'allab ialah orang yang dijinokkan kepada agama Islam. Yang dijinokkan kepada agama Islam ini, Dibahagikan oleh ulama' dengan beberapa golongan. Yang pertama, Ialah orang yang baru masuk Islam. Yang baru masuk Islam, Nak dijinokkan dia kepada agama Islam. Ini mu'allab. Jangan yang 10 tahun masuk Islam mu'allah Mata-mata dia Cina mu'allah Sapa mati mu'allah Mu'allahnya yang di kepada agama Islam Kita tak tahu bahawa Cina ni Masuk Islam belum pada orang Melayu lagi Kerana kedatangan Islam di negeri Cina Sejak zaman Saya dengar Osman Ada sejarah kata sejak zaman Nabi SAW 1000 tahun, 1400 tahun yang lalu Kedatangan Islam di negeri Cina Islam siapa di tanah Melayu ini Bawah ratus-ratus tahun saja, sahaja 4500 tahun ha? Di negeri China sudah ribu tahun Bukan Islam itu sudah Sampai seribu tahun Macamanya ha, lama dengan mereka Yang belum Islam Di mana yang baru masuk Islam Hendaklah di jinak Bukan yang sudah lama masuk Islam Yang baru masuk Islam Yang kedua ada ulama' mengatakan Dia beri juga Bahagian mu'allah kepada orang yang bukan Islam Yang dijangka dia masuk Islam Dijangka dia masuk Islam Dengan dijinok-jinokkan dia Kalau kita buat baik Boleh jadi dia masuk agama Islam Ini melibatkan juga Daging korban, daging hakikat Kepada orang yang bukan Islam Ajaran yang bukan Islam Kita tunjuk kepada dia Sifat-sifat Islam Dengan keduaan supaya dia mali kepada agama Islam Ini yang kedua yang ketiga ialah pemimpin, orang yang bukan Islam yang berpengaruh ataupun orang jahat yang bukan Islam yang berpengaruh. Kalau diberi zakat kepadanya, maka dia tidak lagi menentang. Walaupun dia tak masuk Islam, dia tidak menentang. Dia akan berlebut dan dia mengarahkan orang di bawah dia supaya tidak melawan, tidak bermusuh dengan Islam. Yang ada ulama' di antaranya ialah ulama'-ulama' mazhab maliki. Walaupun itu mazhab Maliki boleh diamalkan oleh mazhab Syafi'i kerana orang mazhab Maliki ini dia hidup dalam masyarakat yang bercampur dengan orang bukan Islam. Imam Syafi'i ada duduk, pengaruh dia banyak di negeri Arab, negeri yang kuat orang Islamnya. Adapun mazhab Maliki, mazhab Hanafi di negeri yang bercampur dengan musuh-musuh Islam. Di Spanyol. Mas Spanyol mazhab Maliki zaman Islam dulu. Utara Afrika mazhab Maliki. Ha, di Iraq mazhab Hanafi Di India mazhab Hanafi ha, Mazhab Hanafi dan Maliki ini Ialah mazhab yang Menghadapi masyarakat majmur Yang berbeza dengan mazhab syafi'i Yang pengikutnya Di tempat yang sudah kuat Orang-orang Islamnya Kadang-kadang ha, kita boleh mengambil Pandangan mazhab lain Untuk kita menyebabkan agama Islam Itu ialah perkara-perkara Yang boleh diambil pengajaran Daripada hadis ini والله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمدك يا وافي نعمه وفات مقيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك اللهم إنا نسألك رضائك والجنة ونعوذ بك من سقفك والنار اللهم إنك عفوٌ تحب العفو عننا اللهم حبب بينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم آت أنفسنا تقوها وذكها أن تخل من ذكها أن توليها ومودها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والعمال والأهواء اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفق ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخ ونعوذ بك من غلبت الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار ومن فتنة المحيى والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا همما إلا ترجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة مياه والآخرة رحمة وعيدنا من أمرنا رشدا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ألا نضربكم فآمنا ربنا قغفلنا جلوبنا وكفل عنا سيئاتنا وتوفنا على أبرار ربنا قلمنا أنفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنكونن من الخاصرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخر تحسنة وقتنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربيك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على المرسلين والحمد بالله رب العالمين